Hatodik fejezet 736. nap A következő nap még a Montréti szorosban megszokotthoz képest is forrónak ígérkezett. John békésen átaludta az éjszakát, most a háznapos teraszán pihent a lenyitható kanapén. Hajnalban beugrott valaki és beadott két friss tojást Johnnak. Ezeket makala reggeli gyanánt azonnal meg is sütötte. John kávéra, ami rendesen felébreszthette volna, persze nem igen számíthatott, és a tojásokat is csak óvatosan, a fogára különösen vigyázva tudta megrágni. Makala ugyanis megvétózta, hogy az agyrázkódásból való felépülés időszakában még egy foghúzásnak is kitegye magát. A nap vidáman sütött be a délre néző ablakon, odakint csendes és békés volt a világ. A nyugalmat a telefon éles csörgése törte meg. Makala felvette a kagylót, majd egy rövid beszélgetés után letette. Mesteri voltál, mondta John, s magasabb hangra váltva próbálta utánozni a feleségét, vitán felül nem sok sikerrel. Sajnálom, Mr. Fredericks. Igen, köszönjük, John már jobban van, de erős agyrászkódás szenvedett. Legalább három napig ágyban kell maradnia, és sajnos nem vállalkozhat az utazásra. Makala elmosolyodott. Csak az igazat mondtam. Én magam jobban örülnék, ha legalább egy hétig lábadoznál. Az öreg nagyinak, akiről meséltél, igaza volt, ha szegcsontod mellett megrepett az egyik bordád. Makala vonásai hirtelen elkomorodtak. Egyetlen erősebb ütés vagy huppanás, és a borda átszúrhatja a szíved vagy a tüdőd. Szóval csak semmi kocsikázás abban a nyavajás amíg el nem kezd összeforni. Igenis, asszonyom. Makala megcsókolta a homlokát. Amúgy mit mondott Frederiks? Erőltette volna, hogy menj be hozzá Esvélbe, aztán visszakozott. Vont vállat Makala. A többi te is hallottad. Egy óra múlva itt lesz. A felettesei nyilván a sarkukra álltak, ha ilyesmire szánja el magát. Gondolom, fel kéne öltöznöm, és bekéne mennem az irodába. Csak hogy az nem fér össze azzal, amit az előbb mondtam neki a telefonban arról, hogy nem tudsz utazni, te balond? Majd én szépen felültetlek az ágyban, kapsz egy tiszta inget, és meg is borotvállak. Úgy nézel ki, mint a mosott szar. De a fogságban legalább kaptam valódi kávét. – Hogy micsodát? – Most is ölni tudnék egy bögréért. – Megemlíteni is kegyetlenség, válaszolt Makala őszinte vágyakozással a hangjában. A kanapén őve John meglátta, hogy Fredericks Humvee terepjárója befordul a kocsi feljáróra. A sofőr eléggé hasonlított a pasasra, akivel John pár nappal korábban a bíróság épületének lépcsőjén nézeteltérésbe keveredett. A meleg idő ellenére délmost is a szokásos kék zakóját viselte, akár egy egyenruhát, bár a nyakkendőt, talán az informális légkör megteremtése céljából, ezúttal elhagyta, a nap óta emeruhadarab amúgy is ritka látványnak számított. A vendéget makala fogadta illedelmes mosolyjal, majd a teraszra vezette. Elizabeth korábban beleegyezett, hogy egy esetleges érzelgős találkozást elkerülendő Inkább sétálni vigye bent, és végül Gent is sikerült rávenniük, hogy maradjon ki a dologból, bár ő nagyon szerette volna megmondani a magáit annak a rohadéknak, ahogy hamisítatlan déli hölgy módjára bájosan fogalmazott. John üdvözlésképpen megpróbált felállni, dél azonban mosolyogva közelebb lépett, és kezet nyújtott. – Ne fáradjon, hiszen a sérült! Maradjon csak, John! Makala a gondos háziasszony szerepében pár perc múlva két bögre friss tért vissza, majd az ajtót halkan becsukva maga mögött, kiment a szobából. – Hogy érzi magát, John? Mikor meghallottam, mi történt, kész voltam azonnal kiküldeni egy egységet a hely túloldalára, hogy kihozzák onnan. – Na, az aztán csodás egy balhélet volna! Gondolta John, ám egyelőre csak szót kortyolgatta a teáját. A kávétól, amivel Baronet pár napig kényeztette, messze állt ugyanez az ital, panaszra azonban így sem volt oka. Végül is mi történt? kérdezte Dél, és figyelmesen előrehajolt, majd egy kicsit elbizonytalanodni látszott. Már ha egyáltalán tud beszélni róla! A felesége említette, hogy nem érzi túl jól magát. Annyira azért nem vészes. Nem végeztek velem azonnal, aztán, amikor megtudtam, hogy megszervezték a cserét a sóval, már biztos voltam benne, hogy élve megúszom. A kevlár mellényt és a golyó okozta sérülést egyelőre nem hozta szóba, ahogy az sem, hogy a mellény nélkül már rég halott lenne. Sóért kiváltani egy foglyot? Micsoda barbárgesztus? Talán meg kéne vitatnunk egy közös akciótervet ezzel kapcsolatban. Ideje már, hogy elintézzük ezeket a... Minek is hívják őket? Fosztogatók? Én a közönséges banditát pontosabbnak érzem. John belekortyolt a teájába és bólintott. Talán csak a első benyomásom miatt érezte így, de az összenei asszúgták most jobb, ha egy darabig az agyrázkódásos beteg és a kimerült exfogoly szerepében tetszeleg. Lenne elegendő ember egy ilyen akcióhoz? kérdezte végül. A 26-os autópályáról letérve, mostanság igen vadvidéken találja magát az ember. Tennessee-től Víginiáig szinte minden régióban tanyáznak fosszogatók, sőt, valószínűleg azon túl is. Dél elmosolyodott. Naponta újabb és újabb felszerelések érkeznek. Blumont tényleg mindent megtesz, hogy az ehhez hasonló helyeken visszaállítsa a rendet. Az alapján pedig, amit magáról tudok, a mentőakció tökéletesen indokolt lett volna. Köszönöm. Mint látja, végül nem volt szükség rá. Hosszú szünet következett, miközben dél elmerengve kavargatta egyelőre érintetlenül hagyott teáját, majd egyszer csak újra Johnra nézett. Jó éreim vannak a behívókkal kapcsolatosan. A hír hallattára John megpróbált kicsit felegyenesedni a kanapén. Azonnal továbbítottam az aggájait Blumontba a feletteseimhez, mostanra sikerült megbízható rádiókapcsolatot képíteni velük. Még az új nemzetegyesítési miniszterrel is tudtam beszélni. Hogy ki csodával? A nemzetegyesítési miniszterrel. Sosem hallottam még ilyenről. Ez nem csoda, a hírek egyelőre lassan terjednek. Az elnök úgy döntött, hogy a jól működő kormányzat visszaállításának feladata a kontinentális Amerikában egy külön kormányhivatal létrehozását igényli. És mi van a védelmi minisztériummal? Az alkotmány érvénybelépésének napjától az a feladata, hogy megvédje a nemzetet. Amely feladat igencsak kockázatossá válik, ha az ország belső biztonságáról van szó. Katona emberként ezt magának is tudnia kell dzsón. Két fronton vívjuk ezt a háborút. Az egyik oldalon idegenek törtekbe be az országunkban humanitárius segítség álcája mögött, de mindannyian tudjuk, hogy bár eleinte talán valóban segíteni akartak, már a eszük ágában sincs elhagyni a földünket. Ez a probléma nyilvánvalóan a hagyományos hadseregünkre tartozik. Az ország belsejében uralkodó törvénytelenség azonban mindig is az egyes államok saját hatásköre és felelőssége volt. Az elnök döntése alapján ennek a feladatnak a megoldására egy új típusú nemzeti hadsereget kell létrehoznunk, amíg a Védelmi Minisztérium a határok biztosítására koncentrál. És ki a Nemzetegyesítési Miniszter? Jensen miniszter úr. Annak idején középnyugati szenátor volt, tisztességes és megbízható ember, személyesen is ismerem. Ő indította el a most is folyó nemzeti mozgósítási programot. Értem. Na és a bevonuló férfiak, nők... A nemzeti hadseregesküjét teszik majd le, vagy valamiféle új egységet alkotnak majd? A megszokott módon az alkotmányra esküsznek fel az elnök főparancsnoksága alatt, de a parancsokat a katonai parancsnoki láncon és Jensen miniszterúron keresztül teljesítik. Válaszolt hanyagul dél. Megpróbáljuk helyi szinten is felmérni, kik szolgáltak korábban a hagyományos hadseregben, őket visszaívjuk, hogy segítkezzenek az új egységek kiképzésében és vezetésében. Részben ezért is akartam minél hamarabb beszélni magával, és ezért is vagyok különösen hálás, hogy életben van. Pontosan miért? kérdezte óvatosan, John. Személyesen beszéltem magáról jensen Mindarról, amit Black mountain elért. John bár túl van az ötvenen, úgy gondoljuk, az országának szüksége van magára. A munkája Black Mountainban már befejeződött, valójában ezernyi összeomlott városnak szolgálhatna példával, amit itt véghez vitt. Vezérőrnagyjá akarják kinevezni, sőt Blumont még a légi utazást is megszervezi, hogy maga mi hamarabb munkához láthasson a kormányhivatalban. Óramisten, Isten! Súgta halkan, John. Ő, mint vezérőrnagy? Egy ezüstillagos előléptetést már visszautasított méri betegsége miatt, amikor annyi évvel ezelőtt ide költözött. Tudatosan hagyta ott a katonaságot, és ezt a döntését soha egyetlen pillanatra sem bánta meg. No de egy vezérőrnagyi kinevezés! John maga egy igazi csodát hozott itt tető alá, ezt mindenki tudja. Gondoljon csak bele! – Mennyi mindent tehetne az országért, a nemzet tapraállításáért, ha szövetségi szinten dolgozna Blumondban? – És mi lesz az itteniekkel? – kérdezte John. – Erre nézve újabb jó hírrel szolgálhatok, Matelzon vezérőrnagy. Szakította félbe John gondolatmenetét széles a dél. – Egyelőre, kérem, ne hívjon így! – mondta John egy kisé hűvösen. – a katonákat csak a hivatalos előléptetésük után szokás az újra megfelelően szólítani, uram. Dél ügyetlen kézmozdulatot tett, és halkbocsánat kérést potyogott maga elé. Miféle újabb jó hírre gondol? Folytatta John, s igyekezett visszanyerni a hangja tónusát. Sikerült felmentés szereznem a Black Mountainból behívott emberek nagy részének, Szóval nem kell aggódnia a biztonságuk miatt. Micsoda? Felmentések a katonai szolgálat alól a városából behívottaknak. Nem volt egyszerű meggyőzni, de Jensen miniszter úr végül engedett. Azt mondta, megfelezhetjük a kvótát, feltéve, hogy ön elfogadja az előléptetést. Elmagyaráztam neki, hogy ha maga elhagyja Black Mountain-t, a védelmi szempontok megkívánják, hogy több embere maradjon a városban. Dél rövid szünetet tartott. Egyelőre legalábbis. Egyelőre, ez hogy érti? Ha uram bocsá, további sorozásra lenne szükség a jövőben, maga és a csapata Blumontban már rég elvégezték a feladatukat. Bárhogyan is, a Black Mountainból, Montrétból és Vananoából behívandók száma 113 helyet jelenleg már csak 56. Továbbá meg kell beszélnünk azt is, hogy kik a harci tapasztalattal bíró veteránok a városban. Ha nincsenek a behívottak listáján, de önkéntesként jelentkeznek, nagy valószínűséggel egyből tiszti rangban léphetnek be az NFH-ba, és kiválthatnak maguk helyett egy-egy listán szereplő személyt. Emellett azt az ígéretet kaptuk, hogy az itt besorozott egység valószínűleg magával tartona Blumontba, és a helyvédelemben védelemben segítkezne. Könnyű szolgálat az olyan keményebb küldetések helyett, mint a Pittsburghi, Clevelandi vagy a Chicagói lázadások leverése. Kiválasztja majd ki az 56 embert? Kérdezte John. Természetesen maga, válaszolt továbbra is széles vigyorral az alszándél. Maga ismeri a legjobban a közösséget, a személyes nehézségeket és azokat, akiket anélkül hívhatunk be katonai szolgálatra, hogy ellehetetlenítenénk a családjaikat. Ha jól értem, tehát én lennék a bíró, a sorozási tanács elnöke? Azt hiszem, keresve sem találhatnánk alkalmasabb embert a feladatra. Olvastam róla, hogy a II. világháborúban és a vietnámi háború idején is helysorozási bizottságokat állítottak fel. Ha akarja, egyes személyek helyett behívhat mást. Az eredeti lista összeállításánál kénytelenek voltunk az élelmiszerjegyet igénylők listájából kiindulni, ami még akkor készült, amikor a hadsereg tavaly utoljára járt itt. Magam is aggódtam, hogy a lista hiányos, és biztos vagyok benne, hogy maga igazságot tehetne a kérdésben. Tehát innen tudták a neveket, Eszmélt Rádzsón. Az Asheville-ben állomásozó hat testől korlátozott mennyiségben lehetett készétel csomagokat igényelni. Azoknak azonban, akik kérték ezeket, fel kellett iratkozniuk az élelmiszer jegylistára. John, én tudom, hogy maga öntudatos és igazságos ember. Emiatt is gondolom, hogy a közösség elé állítandó példaként a lánya nevét is a behívottak listáján tartja majd. Ha így tesz, Elizabeta szán szolgálhat Blumontban. Hallottam, hogyan képezte ki az itteni egységeket, és hogyan harcoltak a horda ellen, illetve hogyan védik azóta is a közösséget. Úgy gondolom, az efféle tapasztalattal rendelkező fiatalok az alapvető kiképzést akár át is ugorhatják, és azonnal egy közvetlenül az önparancsoksága alatti egységbe szerveződhetnek. Jó hangzik Dél! És őszintén hálás vagyok az értünktet erőfeszítéseiért. Kérem, egy percig se gondolja, hogy nem értékelem a gesztust, de az az igazság, hogy jelenleg akkorának érzem a fejem, mint egy görög dinje. Kellene egy kis idő, hogy átgondoljam a dolgot. Persze, John, csak nyugodtan. Haludjon rá egyet. Ha már jobban érzi magát, örömmel látnám vendégül vacsorára a kedves feleségével együtt, Közben átbeszélhetnénk a dolgot. Mit szól? John szótlan bólintással válaszolt. Dél felállt, mintha indulni készülne, és biztosította john hogy egyedül is kitalál. Lenyomta a hátsó ajtó kilincsét, majd megtorpant. Erről jut eszembe. Hallottam, hogy pár régi diákjának sikerült egy elektromos generátort építenie, és már azon vannak, hogy rákössék a rendszerre a várost. Ez igaz? Hol hallott ilyesmit? Az féle csodák híre gyorsan terjed. Ellenére lenne, ha meglátogatnám őket és megnézném, mire jutottak? Ha ezek a srácok valóban akkor a zsenik, amilyen a hírük, sokkal fontosabb projektjeim lennének a számukra asheville -ben. Biztosra veszem, hogy örömmel körbevezetik a műhelyükben és az erőműben. Köszönöm, John. Most pedig pihenjen csak nyugodtan. A hátsó ajtó becsapódott dél mögött, s rövidesen felberregett a Humvee motorja. Finom kopogás hallatszott, majd makaladugta be a fejét. Szabad? kérdezte mosolyogva, mire John bólintott. Kimerültnek látszol. Később elmondod, mire jutottatok. Most viszont, kedves betegem, ideje szundítani egyet. Makala pár perccel később kisurrant az elsötétített helyiségből, Johnnak azonban sehogy sem jött álom a szemére. Túl sok mindent kellett átgondolnia.